Зараз котра година? 15 на 3. А вантажівки коли будуть? О 16. «Степана Володимировичу, я скільки разів попереджав телебачення замовляти за три доби. Ви про гуманітарну допомогу коли дізналися? За тиждень? Чому кажете тільки зараз? Максиме. Ви відповідаєте за рекламне забезпечення? Я не факір. Преси не буде. Сьогодні субота. Преса відпочиває. А що ж мені робити? Його руки крильця нітяться і опускаються, сиве волосся стерчить від жалю до себе. Будуть журналісти з трьох газет і одного інформаційного агентства. Це все, що я можу для вас робити. Наступного разу, Степане Володимировичу. Наступного разу Степан Володимирович витворює те ж саме. А коли цілком випадково його обличчя, сповнене жалю та безглуздя, все ж таки потрапляє на екрани телевізорів, від Степана Володимировича з тиждень вже й з самого ранку добре пахне горілочкою. Я й досі дивуюсь, як з такими кадрами вони примудрилися виграти вибори. Хоча марно дивуюсь, з таким народом... Програти вибори неможливо. Степан Володимирович до роботи в структурі працював директором взуттєвої фабрики. Три роки там не давали людям грошей, а за останні півтора роки там не було вироблено ані черевички. Ні, Степан Володимирович не крадій. Просто директор йолоб радянських часів – Таких йолопів безліч. Вони керують підприємствами, вони керують установами, вони керують державою. Вони завжди праві. Вони раби. Але і ми теж раби не менші. Весь час роботи в структурі я ставив собі досить просте запитання. За якими ознаками чи заслугами сюди брали людей? Повинна ж бути якась система – Бо справа концептуально важка для психіки і до того ж повинна бути прихована від людського ока. Для того, щоб діяти таким чином, треба зовсім нічого на цьому світі не боятись. А так насправді і було. Структура сама собі була законом, точніше вона жила поза законом, їй було дозволено майже все. І навіть абсолютні нездари, яких була там переважна більшість, не могли завадити загальному успіху як і закону розвитку суспільства взагалі. Не може дитина стати одразу дорослою. Їй треба спочатку піти до дитсадка, потім до школи, зміцнити психологічно та фізично, а вже потім. Все вірно, так і є. Але ж вірно і те, що діти теж різними виростають. Одні розумними, інші дебілими. Гроші летіли як фантики. Вантажівки, до речі, возили не тільки гуманітарну допомогу, вони возили листівки. За такі листівки у нормальних країнах саджають за грати. Вони возили їх тоннами. Ночами працівники структури розвантажували їх у своєму офісі. Як дивно, а єдині, кого вони боялись, так це комуністів. Від них і ховалися. Так, мабуть, син ховається від батька у хліві, щоб пропехтіти поцупленої того з пачки Біломориною. Через філії листівки потрапляли до кожного забитого села. Що то були за шедеври? Але народ із задоволенням читав, що холод зоофіл, а Тварчук відправить усіх у констабори. Це однозначно було краще за газети. А газети потрібно було зовсім знищити і не витрачати марно гроші на них. Поки інші претенденти волали про клани та мафію, потрапити до якої більшість з них вважала за честь та підвищення по службі, до речі, хтось його потім таки отримав, млину влади працював. То був важкий кам'яний млин, він перемелював і живих, і мертвих, ми, дурні, шепликали надію на якісь там чесні вибори. «Де вони бувають, скажіть? Я поїду туди жити». Але на місяці немає кисню. А, власне, є виборів також. А став надію всяк сюди входящий. Саме туди ми і рухались у пекло.